Метелик ворухнувся, залетів під абажур і почав битися крильцями об гарячу електричну лампочку. Посипався фіалковий пилок. Равік спіймав метелика, відніс до вікна і випустив у темряву. «А він знов прилетить», – сказала Джоан. «А може й ні. Вони прилітають щоночі з парків». Завжди ті самі. Два тижні тому були зеленаво-жовті, а тепер он такий. Так, завжди ті самі. І завжди інакші. Завжди інакші, і завжди ті самі. Що це він каже? Щось промовляло позад нього. Відгумін. Луна. Що докочувалася здалека з останньої надії. А чого ж він сподівався, що в цю хвилину безсилля раптом так приголомшило його, болісно різонуло, ніби скальпелем, по тому місцю, яке він вважав уже давно загоєним? Невже його надія десь заховалася, обернулася в лягличку, в личинку? упала в зимову сплячку, але була жива. Невже він, обдурюючи самого себе, і далі на щось чекав? Він узяв зі столу фотографію. Обличчя. Чиєсь обличчя. Одне, збезлічі інших. «А ти відколи з ним?» «Недавно ми працюємо разом. Кілька днів тому познайомилися. Після того, як ти в ресторані Фуке...» Равік підняв руку. «Добре, добре, все зрозуміло. Ти хочеш сказати, що якби я тоді...» «Сама знаєш, що це неправда». «Ні, правда», – невпевнено заперечила Джоан. «Знаєш, що неправда. Не бреши». Те, що для людини важливе, так швидко не йде в непам'ять. Що він хоче почути? Навіщо ця балачка? Чи він бува, не чекає від неї милосердної брехні? Це правда і неправда, Равіку, мовила Джоан. Я нічого не можу з собою вдіяти. Мене ніби щось підштовхує. Таке відчуття, наче я щось прогавлюю. Я женуся за чимось, неодмінно хочу його спіймати і лишаюся з порожніми руками. Тоді я женуся за чимось новим. Я наперед знаю, що все скінчиться так, як уже кінчалося, та не можу нічого вдіяти. Щось жене мене, кидає кудись, на якийсь час захоплює, а тоді залишає. Я знов роблюся порожня, іначе голодна, і все починається наново. Я її втратив, подумав Равік. Тепер справді й остаточно втратив. Більше нема надії, що вона помилилася, заплуталась, що вона може отямитися і повернутись. Добре знати це. Часом би випари уяви знов почали затуманювати чисту лінзу свідомості. Лагідна, необлаганна, безрадісна хімія. Серце, що колись було, злилося з іншим, вдруге вже не відчує цього з такою силою. Джоан і досі чіпляється за нього, час від часу, Тягнеться до нього і лише тому, що їй не пощастило ще проникнути в якийсь закуток його душі. А коли б вона дісталася туди, то відразу ж покинуло б його назавжди. А хто б захотів чекати на це? Кому б це дало задоволення? Хто задля цього пожертвував би собою? Хотіла б я бути такою сильною, як ти, Равіко. Він засміявся. Ще цього бракувало.